Десять. Терезка, тепер уже нічим не переймаючись, струсила попіл на турецький килим і лигнула собі пива. Вуйко, зажмурившись, слухав музику і зі щораз меншим успіхом вдавав, наче не сталося нічого етапного. За кілька хвилин йому зробилося трохи не по собі. «Оце ми дали!» Оце ти дав, вуйку, теж придумав, жінку із балкона. Тільки ногами бідна фуркнула. Хоча, певно, лежить зараз в агресті зі звернутою шиєю. Ще пива? Нє. Запала чергова пауза.